Doina celor doi măslini Doamne, ca cei doi măslini îmbrăcați în sac, cuvântul Tău l-am strigat și voia Ta s-o facă, i-am îndemnat. Doamne, ca cele două sfeșnice, în fața viclenilor și vrăjmașilor Tăi am stat și cu focul iubirii, cuvântul Tău pe budele noastre a răsunat. Doamne, puterea de a închide și deschide cerul ne-ai dat, dar noi, cu blândețe, cu secetă, i-am certat. Doamne, fiara cearoșie, cu moarte și prigoană ne a încercat, dar după ea, mucenicii și ucenicii satanei mai vicleni s-au arătat. Doamne, așa cum de sângele lor, Paharul răbdării tale se revărsa, tot așa pentru cele făcute aleșilor tăi, pe dușmanii tăi îi vei judeca. Doamne, așa cum celor doi martori le-ai dat să vestească venirea ta, tot așa mărturia noastră prin cântarea de slavă o vei măsura. Doamne, așa cum de biruința împotriva celor doi măslin, sufletul celor răi se va îmbăta, și urgia ta o vor vedea, tot așa asupra celor ce ne-au lovit va veni mânia ta. Doamne, așa cum Duhul tău cel sfânt pe cei doi măslin la viață îi va ridica, tot așa de puterea ce în noi o vei șeza se vor înspăimânta. Doamne, așa cum pe cei doi măslini la cer îi vei înălța, tot așa pe noi la cer îngerii Tăi ne vor purta. Doamne, așa cum demânia Ta pământul se va cutremura și cetatea se va surpa, tot așa pe cei ce slava Ta o vor cânta, între fi imperative vei așeza lacrima pentru maslinii roditori. Doamne, cuvântul Tău fericist cei prigonis pentru dreptate ca lor este împărăția cerurilor. Pentru măslinii Tăi l-ai rostit, fiindcă cel ce va răbda până la sfârșit se va mântui în sufletul, lor, roditor, cu roa lacrimilor, l-ai împlinit.